السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله هكا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Fainas-sabilal hadithi kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-umuri mubdassatuhha wa bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar sadar alhamdulillah itu sudah membincangkan ayat yang ke-6 fatihah ayat yang kelima dan keenam surah fatihah yaitu sman Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah minasy syaithanir rajim ia kana na'budu wa ia kana staeen ihdina as-siratal mustaqim kami ko berterjemahan dari sahih tafsir ibnu kasir cetakan pusaka ibnu kasir maksudnya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ibadah ini kalau kita lihat dari sudut bahasa kepada engkau kami beribadah akan engkau kami beribadah Ibadah ini Kalau surut bahasa Jelas ala asfahani Maksudnya kerendahan Khudur Dia katakan Tariqun mu'abbad Tariqun mu'abbad Ertinya Dan juga Waba'irun mu'abbad artinya Jalan yang telah diratakan Yang memudahkan seorang Untuk melaluinya Ataupun umta Yang sudah pun dijinakkan Ini makna mu'abbad Jadi makna dijinakkan Ditunuhkan Jadi di surut syariah pula Istilah syarak.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 Beliau ini bernama Muhammad bin Aslam pandangannya sebagai Al-Hasan Abdul Hasan Atusi. At beliau ini ialah seorang Syekhul Muhaddisin Al-Hafiz dan dipanggil sebagai Syekhul Islam. Al-Habib bin al Uaimir Subhanahu wa dalam kitab beliau Hiyatul Auliya menjelaskan bahawa beliau ini iaitu Abdul Hasan Atusi At adalah seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala rasa zuhud qanaah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 Sampai ke pagi dalam keadaan menangis kepada Allah Subhanahu Wataala, dan jadi nak keluar daripada rumah beliau akan bersihkan rumahnya bercelak supaya orang tidak melihatnya terlakon menangis panjang-panjang malam. Demikianlah hubungan Islam dengan Tuhannya. Beliau ni pernah berkata dalam catatannya, catatan beliau menulis menceritakan tentang riwayat hidupnya. Dia mengerti bahawa malaikat sering melihat memantaunya. Dia berkata, alangkah baik kalau malaikat pun tidak melihat apa yang aku lakukan seandainya aku boleh melakukan ibadah tanpa dilihat oleh kedua orang malaikat itu, yang kita bincangkan oleh kuliah baru kiraman kahatibin rapti ma'atib, dan saya aku akan prefer, aku lebih mengutamakan kalau mereka ni tidak melihat aku bimbang perasaan ria' muncul dalam diri itu sebab sedang penengah ini dimulai kat Rasuliaan, kalau kita baca kisah tentang alim yang kabir ni, alim yang hebat ni, Abu Hasan Atusi. Bila beliau meninggal ni ratusan ribu malah jutaan manusia datang untuk mengiringi jenazahnya. Seperti je Said Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Ini riwayat hidup para muhaddisin telah pun dibukukan. Ditulis bagi contohnya Sir alaminu bala oleh Imam Az-Zahabi. ini perlu dibaca oleh para asatizah. Masyair, orang yang nak jadi seorang so muzakir daim mestilah baca kitab-kitab seperti ini supaya kita mencontohi kehidupan orang-orang saleh sebelum kita. Maka nah, hebatnya kehidupan Abu asam Abu Hassan al-Pursi ataupun Muhammad bin Aslam ini Bila beliau merasa Tidak senang kalau malaikat melihat sekalipun Kerana bimbang kuatir kalau ada dalam diri Perasaan riak dilihat oleh orang lain Jadi maknanya ibadah kepada Allah SWT ini, Kalau kita simpulkan Iaitu satu perasaan kasih Sayang, cinta Yang begitu mendalam Menyebabkan seorang itu merasakan kelazatan Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Dan itulah hakikat yang sebenarnya bahawa kita mesti beribadah kepada Allah SWT sampai timur selazat ke samernes kerana disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim salah seorang yang kuna fi wajada bihim halawatul iman orang yang hendak dalam ingin tiga perkara dia akan dapat gelaran iman yang pertama ni kunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma cinta kepada Allah dan rasulnya mengatasi cinta yang lain wa an yuhibba akhahu almuslim la yuhibbu cinta kepada seorang saudara seislam si seakidah sa sebagaimana cinta ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waniyakraha an yuqzafa fi kufri ba'da idza Allah. Kamu yang kerahu an yuqzafa fi ner. So itu bimbang takut dicampak, ditolakkan ke dalam lakuk maksiat. Begawannya dibimbang kalau orang Menolaknya masuk ke dalam api. Tau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dalam hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang sedap, manis. Seperti yang kita pelajari Kisah Abu Hazim Al-Araj Salamah bin Dinar Salamah bin Dinar ni pernah dikunjungi oleh Khalifah Muslimin Amirul Minin Sulaiman bin Abdul Malik Ke Madinah ini, Salamah bin Dinar ni Terkenal Ibn Dinar ini sebagai seorang Fukaha' di Madinah Salah seorang fukaha' muhadifin di Madinah Beliau pernah berkata Tidaklah seorang membaiki hubungan dengan Allah SWT Melainkan Allah akan membaiki hubungannya Dengan semua makhluk yang ada Di bumi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 Melihat isteri kita sebagai contohnya Jadi perkara-perkara semua harus kita jaga Itu sebab kata salam bin ina, Tidaklah seorang itu membaiki hubungannya dengan Allah Melainkan Allah akan baiki hubungannya dengan semua manusia Sampai bila tak pun akan sayang kepadanya Dan tidaklah dia merosakkan hubungannya dengan Allah Melainkan Allah akan merosakkan hubungannya dengan semua manusia Jadi saudaraku ini kasih Yang di rahmat Allah Terlihat lihat ini Maknanya beribadah kepada Allah SWT ni, kalau kita lihat dari surat bahasa, iya kena'bud wa iya kena'sta'in, maknanya, rasa cinta, rasa tunduk, rasa takut, rasa kehebatan Allah itu yang sampai ke peringkat kesempurnaan dalam beribadah kepada ini. Selain-selain ini, mengingatkan Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, iya kena'bud wa iya kena'sta'in. Ini iya kan? ni, maful. Atau an objek. Kita belajar bahasa Arab. Na'budu iya kah? Nak itu fitmu takadi iya jadi jadi jadi di bumi mafuk almu kadam mafuk kenapa dia tak awal dan diulangi pula tidak lain dan tidak bukan kerja ibu jari tawari yang satu riwayatnya bertujuan untuk mendapatkan perhatian menarik perhatian dan juga sebagai satu Pematasan tahdid tahdid ni maknanya kita spesifikkan ibadah itu kepada Allah swt Sedangkan saya yang dimuliakan Allah sekalian. Maksudnya kalau kita memahami, kami tidak beribadah. Melayinkan kepadamu. Dan kami tidak bertawakal Melayinkan kepadamu, ya Allah. Inilah dia puncak kesempurnaan, ketaatan. Rasa keserohan dengan beribadah kepada Allah SWT. Dan Islam ini, saya keserohannya, bermakna? Mujuk kepada dua makna ini. Na'bud, nasta'in. Na'bud dengan nasta'in. Beribadah mutlak kepada Allah. Dan minta tolong pun mutlak kepada Allah SWT. Jadi, sebagaimana dikatakan? Sebagai salafus salih. Mau surat Al-Fatihah ni merupakan rahsia Al-Quran Dan rahsia Al-Fatihah ni terletak pada Iyya kena abudu wa Iyya kena seta'in Bukannya terletak pada Ba' seperti yang difahami oleh Sesetengah ulangan Jadi penggal yang pertama kalau kita lihat Hanya kepadamu kami beribadah Merupakan pernyataan melepaskan diri dari sebarang bentuk syirik pada Allah SWT Sedangkan pada penggal yang kedua Fasa yang kedua Iyya kena seta'in Hanya pada padamu kami minta pertolongan ya Allah merupakan sikap melepaskan diri dari upaya, kekuatan dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata Yang benar kalau kita memahami ayat ini Segala yang Allah kurniakan kepada kita Membantu kita untuk mentahantinya Bagaimana kalau Allah menarik kaki kedua-duanya sekali Adakah saudara mampu pergi ke masjid? Kalau Allah menarik kedua-duanya mata Adakah saudara mampu membaca ayat Allah lagi? Kalau Allah SWT menarik akal Apakah saudara mampu lagi untuk berfikir dengan warah seperti hari ini? Jadi ia kana abu du wa ia kana isti'in akan kaulah tempat kami mutlak beribadah kepadamu ya Allah menundukkan diri dengan rasa sayang cinta wa ia kana isti'in dan akan kaulah kami minta pertolongan tak ada tempat lain kemampuan yang ada daripada kami ni semua dengan ihsan daripadamu, ya Allah. Sedaya ini selaras sebenarnya kalau kita perhatikan pada doaul bayan ulisyam fi tafsir al-Quran al-Quran tafsir al-Quran dengan Quran ayat ini juga dapat kita perhatikan musis surah Hud ayat yang ke 123 seribu tiga. Alloh bilahi mina syaitan rojim, fagbudhu wa taqal bi gafilin amma ta'amlun. Maka ibadahlah kepadanya dan taqalah kepadanya Dan sekali sekali, Rabbmu, Tuhanmu tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Fagbudhu wa taqal alaih. Ibadahlah kepada dia, dan taqalah kepada dia. Tawakal juga dilakukan sebagaimana kita minta tolong sebagaimana kita berusaha begitu juga saudara kalau kita perhatikan surah mulk ayat ke-29 qul huwar rahman wa amanna wa alayhi tawakkalna dialah Allah kata kaum Muhammad dialah Allah yang Maha Pemurah kami beriman kepadanya dan kepadanya juga kami bertawakal juga dapat kita lihat mesti surah az ayat ke-9 Rabul masyriqiyal Maghrib, la ilaha illahu wa baltaghizhu wakila Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Rab masyriq dan maghrib Timur dan marat, dan tiada ilah yang berhak diibadah kepadanya dengan benar Melainkan dia Maka ambillah dia sebagai pelindung Jadi iya akan na'mudu wa iya akan asta'in Yang kita meraikan Ayat kelima suratul fatihah ini Adalah berkaitan dengan tiga ayat yang lain Menusir surah yang berbeza ma'aza Demikianlah kita dapat memahami Kaitan ni satu ayat kepada yang lain. Sekarang timo satu soalan. Kita sudah menceritakan Maliki Yawmiddin. Tiba-tiba datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita belajar bahasa Arab. Maliki Yawmiddin artinya dia lah penguasa hari kiamat atau dia lah memiliki hari ad-din. Tiba-tiba mengapa datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi datang tiba-tiba akan kaulah kami Semua sembahkan kaulah kami meminta macam mana pula boleh datang dari damir raib kepada damir mukhatab ini dia, dia pelajari dalam bahasa Arab dalam balangah sebagai iltifat iltifat ini makna kita pertukar kataan tahwil dari fi'il dari damir raib kepada damir mukhatab tiba-tiba kita sebut dialah yang memasai hari kiamat selepas itu kita mengubah pula ayat struktur ayat menjadi akan kau yang kami beribadah kepadanya akan kau yang kami menghubungkan kepadanya Kenapa daripada dia bertukar kepada engkau Ini nama bahasa Arab yang telah kita pelajari iltifat Daripada raib dan muhatab. Kerana ini adalah satu Kefahaman yang hendak diberitahu kepada kita semua Betapa dalam ibadah ini Kita mengkhususkan khas untuk Allah SWT Khusus Mereka kita nak impresiskan di situ Nak tekankan Nak berikan satu penekanan bahawa yang dimaksudkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak Kerana ketika seorang muji Allah subhanahu wa ta'ala Dia merasa Allah itu dekat Ini satu tafsiran yang kedua Tafsiran yang tadi yang menceritakan tentang ibadah Kita khususkan kepada Allah Maka kita bayangkan dia dekat Dan yang kedua dalam buat juga pandangan mimbar, asani Di pandangan yang kedua Bahawa maksudnya terseran yang kedua Kita bila menguji Allah kita menjadikan dia dekat Membayangkan dekat Dan memang sebenarnya dia dekat wa akrabu ilaykum min hablil warid Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiba hampir kepadamu mandi dengan urat halqumnya Sebunyi ini muliakan Allah sekalian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenapa Allah menggunakan na'budu wa nasta'in ah. Na'bud wa nasta'in na'budu ini merujuk kepada ramai jemaah na'bud ini na'bud itu timuju kepada kami di sini jamaah kemudian nasta'in kami juga mengapa berlaku demikian ini dimulikkan Allah sila. kerana Allah nak mengajar kita sebagai umat Islam kita melakukan perkawin yang setiap berjemaah dan tuntutan itu begitu jelas dalam juga salat umpamanya dituntut kita untuk melakukannya setiap berjemaah dan banyak lagi huraian yang menarik yang dapat kita teroka manusia kita kita tafsir antara yang menarik dikemukakan oleh Ibn Ashur dan tafsirnya tahirir dan Tanwir. Ini juga ditulis oleh Muhammad Uttarwaliyah Syarawi kedua-duanya merupakan alim mufassir dari Afrika kita telah lihat pandangan Amerika Musiku dia ke datang diteluri kawasan tersebut berpandukan kepada banyak dalil lain wallahu ala musallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh